Annika kommer hem från arbetet Hon träffar en granne utanför sin lägenhet De stannar och pratar Så vackert väder vi har idag Ja, inte sant Men igår var det verkligen dåligt Ja, det blåste hela dagen Jag arbetade inte och var inne hela dagen Det låter trevligt Jag hade lektion och sedan gick jag och handlade Det var hemskt men nu är våren här äntligen. Ja, det är underbart. Lars träffar en bekant i hissen. Tjena! Nämen hej! Hur är det? Bara bra tack. Och du? Tack bra. Så fint väder vi har idag. Ja, det har vi verkligen. Ja, hej då. och hälsa Annika. Ja, det ska jag göra. Hej då! Vädret. Hur är vädret idag? Norra Kina. Nordöstra Kina. Nordvästra Kina. Östra Kina. Västra Kina. Centrala Kina. Södra Kina. Sydöstra Kina. Sydvästra Kina. Det regnar. Regn, det snöar, snö, det blåser, vind, det oskar, oska, oskan, det blixtrar, blixt, blixten, blixtar, det är dimmit, dimma, det är soligt, solen skiner, Sol Solsken Det är mulet Det är molnigt Moln Hur många grader är det i norra Kina? Det är minus 20 grader Var snör det? Det snör i nordöstra Kina Var regnar det? Det regnar i sydöstra Kina vilken vind är det i norra Kina? Det är nordlig, ostlig, sydlig, västlig vind. Hur är vädret i södra Kina? Det är soligt.